بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام والصلاه على العالمين محمد بن عبد الله وليس صالحين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باذان الى يوم الدين اللهم علمنا ناجنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ايها الاحبه تمطط wosha nyingine ya kusanyika ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala kwa ajili ya kutekeleza faradhi katika faradhi za Allah tabarak wa taala alizozifardisha ili kujawabu baada ya kukamilisha faradhi hii ya swali basi twatumia tena muda huu na mkusanyiko huu kukumbushana na kuziduana katika dini yetu hii nyoyo hizi bila kukumbushwa zinadhafinika bali zinayumba wakati mwingine zinaharibika kabisa na zinakufa uhai wa mioyo zetu hizi ni haya maneno ya Allah tبارك وتعالى na maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na nasaha zangu ni mwendelezo wa nasaha ambazo tumekuwa tunapeana tangu tulikopika tukizungumzia msingi mkubwa katika msingi ya dini yetu nao ni msingi wa athabatu ala dinu wadam wa tlon kusimama imara katika dini na kunyoooka katika dini yako na kutobadilika badilika rangi kutoyumbayumba, yumba, yumba ukawa huoneleweki wewe ni muislamu wa aina gani usiyetambulika usiyejulikana hauna alama hata moja inaweza kukutofautisha baina yako na wengine wasiyokuwa waislamu muislamu anajulikana wa kwa mambo mengi Mwislamu na Sunna nafahamika kwa mambo mengi. Ikiwa atakua ni mwislamu, aliyeshikamana na Uislamu utamjua kupitia maneno yake. Utamjua kupitia mavazi yake. Utamjua kupitia biashara zake. Utamjua kupitia ndoa zake. Utamjua, utamjua kupitia maisha yake kwa ujumla. Ama Muislamu ambaye Uislamu ameuweka pembeni ni ngumu sana kumjua. Jivyo hivyo mwanasunda asiyeeleweka, asiye na sunna yake ni ngumu sana kumjua kama huyo kum ni mwanasunda. Swala la kuthibiti katika dini ya Allah Ta'ala ta ni jambo la lazima. اي والذي سبا على العبد ان يكون ثابتا على دينه ان فازا من جاء اوي من يكنهوكا في دنياه ني من يكنukana في دنياه ولا يكون لا ولا مسلم يرتقي يكون ذمه الله kama wale ambao Allah amewasema vibaya ni watu gani minadhaddabi wa tudjubdabi watu wasioendeweka watu watiotabirika wanaoyumba yumba kama alivosema Allah tabarak wa taala mudhaddabi ni watu wanayumba yumba baina ya hili na lile la ilaha hula wala ilaha hula hayuko katika hawa wala haiko katika hawa kwa hiyo ni muislamu yupo yupo haitakiwi muislamu kwa hivyo muislamu anatakiwa akilala analala ni muislamu wake ana uislamu wake akivaa anaalama ya uislamu katika mambo yake ana uislamu katika kila wakati katika mambo yake yote anasema alimamu kabli akizungumzia aya hii wa innamu ala allah bidali ama alikusudia kwa aya yake kwa maneno yake hayo anna almunafikina ya kwamba wanafiki mutahairuna bidinihi wamekosa mwelekeo katika dini yao hawana mwelekeo wameyumba haeleweiki kwenye dini yao miongoni mwasifu kuu za wanabi ni kuyumba yumba hawa katika dini yao apiga kwenye hawa anasema tuko na yaani haeleweki Waislamu watakoeleweke Kuna Waislamu wanaogopa kujulikana kwa maoni wa Uislamu kwa sababu gani kwa sababu kibarua anachokifanya anaisi akijulikana elu Muislamu atakikosa Nikifika tu waislamu wanabadilisha majina kwa sababu wana kazi mbovu kazi anayofanya ni ovu ni mbaya hazimti sura nzuri kwenye msilamu wake anabadilisha dini anaji akijulikana yeye ni msilamu atakosa kazi kwa hiyo naogopa kuita Omar badala yake anatajia lingine kwa hiyo haya yote ni kwa dharifu katika imani kwa hiyo msilamu anataki wanafiki wao wanayumba yumba katika dini yao la yarji'una ila i'tiqadi shay'in ala thiqa wanafi hawaitakini لا kwa usahihi wake fa wala ma'almi shirikina ala jahal hawako pamoja na waumini kwa elimu zao wala hawako na washirikina kwa uninga wao kwamba si na waumini katika dini yetu au hawako na washirikina basi wao wanayumba huku na kule wanachanganya ndio tamkuta Yanapofika matukio makubwa ya dini yake anayumba. Leo namkuta Muislamu anashirikea masikukuu ambayo haihuhusu. Sikukuu ambayo haihuhusu kabisa sikukuu za wasio kuo Islaamu, hajituhusu sisi wa Islaamu. Lakini sikukuu zilizotuhusu tunazo hiji mfumo naidhi albah lakini napomwambia msilamu Anaweza kudhubutu kukwamia sote tunaabudu Mungu yule yule haieleweki waislamu wamefikia hatua wa hiyo wakati wa ukimwambia kwa nini washerekea Christmas ambia sote tunabwa kwanza ni familia yangu imechanganyikana kuna waislamu na sio waislamu kwa hiyo naishi hivyo hivyo. Kwa muislamu anaishi maisha hayo. Sote tunaabudu Mungu mmoja. Wakati Allah ametuambia lakum kumdiinuko, walia di, mna dini yenu na mimi na nini? Ni dini yangu. Tayari tumea. Kwa hiyo bila wao vinatuchopotisha kwenye dini, lazima visimamie vile bila tukafanya pamoja kama jamii tunafanya ama mambo yanahusu dini imani kila mmoja anasimama katika imani yake faensiwe kwa she mimi na jirani yangu siku ya idi huwa na muita na anakula idi tunakula pamoja Je unaruhusiwa na mimi kwenye Christmas yake niende? Hapana. Kwenye Eid unaruhusiwa kumuita na kumpa chakula cha Eid akala. Haina shida. Lakini wewe unaruhusiwi kula chakula cha Christmas ni haram. Kwa sababu chakula kinafungamana na imani. Ni tukio la kiibada kwao. Na wewe imani yako na yeye tofauti. Atausta tuna chochote gani? Kuna tofauti. Mimi naamini namwambia, mimi naamini kwamba dini yako sio sahihi, unatakiwa kufuata dini yangu. Kwa hiyo kula chakula chaidi kwa kwa shida kwa sababu ni chakula cha halal kabisa. Ama mimi naamini huko kwenye baadhi Chakula kula chaku cha Christmas mimi naona sisi sahihi kwa imani yako kila mmoja na kwenye imani yake ukiona dini yako inakukataza kula chaku cha kula cha hindi pia baki umbo hiyo kwa msilamu anachotakiwa nini anyoke katika dini yake ukiwa na ndugu zako niwe wabujue kwamba wewe ni msilamu wa asili usio msilamu ambaye unawaalisha wengine kwa sababu bado haelewi. Mkando wa hawa watu Al-Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala anasema walakinnahum hayara bayna dary waao wanayumba wamepoteza mwelekeo famadharum mfano wao ni mfano wa yemu mtu ambaye mtu salla Allahu amfana leo piga mtu salla Allahu tume salla Allahu katika hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema madhalu munafiki mfano wa mtu munafiki kama dha ki alaira ni mfano wa mungu aliyepoteza mwelekeo mungu ambaye kama msahau mabaya Simenielewa mbuzi anayenyonya ila hajui kuna mbuzi wengi na kenyei kadogo anataka kunyonya ila hajui mama yake iko wapi alipoteza mwelekeo ta'ir ila hadi marra wa ila hadi bi marra anaenda kwa huyu mara aliponarudi kwa huyu Haeleweki huyo ng'uzu, yani amepoteza mwelekeo. Mtume sasa Nabasaanga akamfananisha mnafiki na ng'uzu na namna hii. Kwa Muislamu wanatakiwa kutambua na kusimama imara katika, di. katika suna. Mtu dini, katika sunna. Usikubali mtu acheze dini yako. Acheze sunna yako, dini yako ndio maisha yako dunia yako ndo huhai wapo ithamini dunia yako mwenyewe kwanza ithamini dunia yako mwenyewe kwanza kana imam ibn dabba anasema ni imam ibn dabba wa imam hatta mu'allifan ala hadith akifanya ta'liq juu in kithili aina hii ya watu minan nas fi jamani la la kathara allah watu wanama hiyo wamekuwa wengi allah tuwafanye kwa wengi wasalama na waiafu min sharril kutokana na shari za wanavipi na mitimbi ya watu wa na wala ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدين ست واتو الله سikuweke sisi ndani wakati wanafanya mchezo na dini yao watu ambao hawaelewi namkuta kijana wa islam humuelewi ana alama zote za yahudiya nje kuanzia kichwani paka chini wakapata ajali ajali watu hao wote wakafariki maiti kumi 10 kisa visa waislamu alfamuje si waislamu kila mtu anapangana tunomsaidiaje hakuna mwenye kitambulisho gari litotokea hizi maiti tunazilia tunasombia kwa na ile mtu hana alama 1 ya dini yake tunamsilinde mtu ana melee kwa sababu wao kwa islamu wengi Hawataki kuonekana kiislamu islami. Ukionekana kiislamu islamu utaitwa ustadhi. Kwa hiyo mimi sitaki hayo mambo ya kuitoitwa ustadhi. Simenielewa? Shehjo. Andika boda boda uivaa kanzu. Eh, ustadhi? Aah. Ah, ni boda boda usikwendeshe umevaa kanzu. Nani alikwambia boda boda usikwendeshe umevaa kanzu? Simenielewa? Ukionekana una ndevu Unaitwa eh unaitwa majina mengine tu mabarubari. Thibiti, ukithibiti okay. katika dini yako utaitwa kila aina baya jina baya. Watu watakokutana niki, watu watakokutana Ishababu na watu wote hao wao uko pamoja, tukumbana na watu wengi. Wapo wengine atakwita hiki kadi kwa sababu nafanya nini? Umekata nguo yako umefuata mipaka ya Allah katika nguo kwamba nguo ya mwanaume haitakiwi kumbuka kwenye jicho la nguo ukaamua kujipamba hivyo basi utasakamwa utadogeshwa utatemwa semwa umechukua mwanamke umempeleka kuhifadhi Qurani utaambiwa maneno yote Umempoteza mtoto, umemlima haki yake. mkewa akiamua wa kujifiri, watoto wako akijifiri, utalioshewa bidole. Anaokufikufika watoto, hawapi uhuru. Watu watawidiaje ili waaoe? Sidema neno. Loshewe kwa wa ne? Mwana, arashewa na. Omnyi mwangalao mtara mtachalo abab tuuone halaliji ili apate nani alikwambia mambo haya simenewe nani alifambia mambo haya ikiwa mdidi iko hapa inakataa kwenda kujua dar es salaam imejulikanaje simenewe sana nzuri kuna ndio ilitokea shaba imejulikanaje ndidi nzuri imefika dar es salaam ivyo ivyo kizuri kinatakutwa Simenewewa kizuri kinatakutwa wako watu kwenye mitandao ya simu na jioni wanajianika ila hawaonele Kwa hiyo chama mzimi simama kwenye dunia yako simama kwenye dunia yako vizuri usibadilika badilike utayumba tayumba Simenewewa mtu anakupa tikiti yake unanishe lakini yeye sasa hataki mambo ya dini. Mide ya swala anakuambia nini nataka nikukute kijiweni. Sitaki kusikia habari za swala. Unayumba kwa sababu huku kukuta kufikiki. Simelewa, mwambie hapana chukua pikipiki yako dini yangu thamani kuliko hayo. Mide yangu tunarudisha kwa sababu ya shughuli, kwa sababu ya kazi, kwa sababu ya mijiwe isiyokuwa na maana. Unataka kuishi maisha ya Facebook? Maisha ya YouTube? unataka kuishi maisha ya TikTok? Eh, unahisi kwa ndio maisha ya kisasa? Ni maisha ya kisasa. Vijana wanataka kuishi maisha ya wasanii. Kijana wa Uislamu. Maisha ya wacheza mpira. Anayependa hayo. Hapo natopoteza mpenekwa. Leo wengine wa na wangapi wanafikia uhuru wa kuoa lakini <tikana wabuti> wanaogopa kuoa Simelewa wanaogopa kuoa kijana anakaa anakaa takavaka baba familia bado yetoka kwangu time trainer kijana atakuta hela anafanya na paka na kula ana chupa chake inachangala kijana hawezi oh wewe vijana, maisha haya ni hatari kibintu cha watu kina kula ndadako kionangaika kuja kioa badala kupeleka hela kwa wazazi wako walao hela upeleki kwa wazazi wadogo zako wasaidi vile vinadiwa natembeleka kishana vijana vinashia kichwa ndipo hivi simelewa haya yote ya nini ndugu zangu kwa hiyo mini kwa sababu hatujakujana imani lakini pia eh anasema wa na wengi katika wazushi kabiru neno wengi katika wao يَدَّهُ لِأَهْلِ النِّفَاقِ وَالْعِيَابِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَنَأْنِيَ كَتِكَ وَنَافِقِ نُصَلِّى اللَّهُ تَعَالَى أنا شَيْخُ الْإِسْلَامِ التَّمِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا مَا يُجِدُّ مَا يُجَدُّ النِّفَاقُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ نَمَا رَأَيْنَا سَنَأَ نُنافِ نَنْتَطِكَانَ وَأَطْوَ بِدَاعِ Watu ambao wasimamii imani katika dini yao kwa sababu hawafuati Mtume sallallahu alayhi wasallam inapotakiwa wanapuata rai zao wanafuata upepo unakobumia niko wanapoelekea kwa hiyo na kwa sababu ya hili jambo litakuwa ni li li alama kubwa ya watu wa bidاعة Tunawajua eti bida wanaimba. Tamkuta mtu mala haieleki mali kwa sunna, mali kwa sunna. Malaiko yetu, malaiko yetu wanayumba. Msisiahutaki kujumba. Ndio maana suna katika misingi yetu ni kiwaka kwa imara katika dunia. Jambo la dini ni fanye, si la dini niache. Haiziwe kwa. Ukifuko ukasema kwa jaba hizi ndugu zangu Ukishikamana na dini yako, ukashikamana na mafundisho ya dini yako, kuna vitu vingi utakubali ukubali kuviacha. Simninielewa? Baba, vinibaik kanzu baada ya kijana bale. Kabla ya kutokea mwingine kije. Anaogopa kuvaa kanzu kwa sababu kuna mahala ataingia, kanzu haingii hapo. Simninielewa? Eh, kuna mabibada banda fulani anaingia kuna mabikundi kundi yanayo Sasa mimi nitaonekana na kazi ustadhi tena kwenye kundi hili a a kazi hizo baa Siminilewa ulio wa vijana tutafuta nini anaingia na peruzi anaona mchezaji pale kanio kulana yana dioa Siminilewa vijana ni kuwa kunyoa kaza na kunyoa biduku ndio pashe ndio kuendelea ndio tonekana wewe ni wa mjini wa mjini wapi wa sote tunakufa tunaondoka wa mjini wa kijijini yote yale bale bale kuna maana gani wao wali, wali, waliwajua vitu vyaeleweki yaani kichwa kiko juu eh kiko chini yale ziko juu za nini ndio don, utatumia ujabu ndio hela sitaingia pokoni usimnie hiyo yale ndio ndio utapata hela yaani ndio ndio nini yani ndio ndio ndio utapata nini sasa ndio heshima itakuwa kubwa ndio hapana ndio uzuri ndio upeke kama wewe ufi ukinywa kidogo naakuwa ume mkijana, wala, jobo, jobo. Es, bini, hapana mambo yatakutirebine au wao waume sasa kinywa haunda kama hela ndio sio hivyo kwepo katika ndoa yako wanaume kwa wanaume sasa na kuwa huueleweki kwenye kijana au walaji dogo eh si hapana vijana wenzangu wa zangu adibuzangu. Eh, ulimwembu tunaoenda nao mbio unatuacha. Kila siku na inawili. Kila siku inapendeza. Unakimbiza kitu kinachokukimbia kila siku inaelekia. Dunia ina kukimbia, wewe ukimbiza. Wa na huwezi kejeri. Simelewa. Waulize wazee wetu. Simelewa. Hizi simu kama zilipokuwepo. 95. Mtu aliyepata simu ya namna hiyo, hilo mtu akamna mtu kila siku na kunafua umri unaenda na vitu vizuri vinaogezeka kwenye dunia vitu vizuri vinaongezeka maana yake huwezi dunia kwaweza akhera inakukimbiza wewe ikimbia kila siku akhera inakutakuta tu ipo siku itakunaza fahem sasa la kinachokukimbiza alafu na kimia, wewe jiandae kwa hali yoyote eh, ile akieleta kudiliki sasa hata kama unakimbia lakini akieleta bali ni sasa ina katika masingi yapi kijana mwezangu uvaaji yani kijana anavaa wala amna aibu anapita mbele mzafaka ni vijana wa kiuma, wala vijana wa kiki. Zile nguo zinazotokiwa kuvaa wa vijana wa kike wanavaa kiume. Vijana wa kiume wanavaa kike. Nguo kupiwa wanabawa kike na nguo ndefu yani, ki na kiume. Yaani wamebadilishana kwa shetani namna Kuyumba katika dini. Simama imara katika dini. Kwa maana ni nikivaa vizuri toonekane si mjanja. Mjanja ni kufanya nini? Ni kuniwapiduku na kutafuta keyboard nikaweka masikioni simenialewa na kutembea kama msanii fulani na kubadilisha lugha wewe umetoka hapa Mlela umepelekwa kusoma kwa msitsi kisemplanu kama mtu anarudi eti kiayo kesabu simenialewa na msalimia bibi e, e, bibi shikamo ujangwa mwandie bibi ya kujango Sema haya lakini do mazingira ambayo tunakutana nayo vijana badala watome wa elimike wanasoma wanaharibika kila anapopanda lebo ya masomo anazidi umumi kila anapanda badala mtu asome awe angalau akili ndiye lakini yote ni yote haya shida yake ni kuto ijali dini dini ndio inarekebisha akili Dini ndio inayokirisha maadili. Kijana hata kama atasema tofauti lakini akiitupa dini yake, atatupa yani wa kila kitu atapoteza mwelekeo. Kwa hiyo na wanasisi, vijana wenzangu, ndugu zangu, dada zangu, turudi kwenye dini. Kwa nini uswali? Wewe kijana Muislam, babu Muislam, ambaye Muislam, kwa nini uswali? hao na djua unajua unatoa kwa nini uswali usijui kwa nini udii swali yani wewe unakuangalia ni kijana tegemeo la kesho katika jamii yetu hudii kuswali tunategemea nini kwapo yale tegemea nini kwenye jamii yetu vijana wa namna hii alafu eti hawa ndio vijana nguvu ya kesho Vijana ambao ni wale ambao wanatambua ni wapi wametoka Ni wapi wametoka anajiuliza swali hili mimi na miaka 30 na miaka 25 lakini nimetokea wapi kabla ya kuangalia hivi ni wapi umetoka Unapo unapoamua una, una kwenda kupiga roba watu kuwanyang'anya mali zao kuaibia watu kuhatishia watu kijana na bibi kumwambia mzazi wake ungechelewa tuna mimi nimekuzaa mpaka na yasema haya unawaza ni wapi umetoka lakini ule vijana wale na. leo wanakula bidada eti bangi, bangi zote mtakishapiga bangi hiyo Mta tanaongea wala hakufikiri Wazazi msitusahau kwenye nyua Hali ni mbaya ya vijana katika jamii ya leo. Allah anasuhuru na kifaa. Kwa hiyo basi unajiuliza mimi nimetoka wapi? Alafu ninafanya nini? Ninaniwapi na kuelekea? Ukishapata majibu haya mambo hapa yako, ukajua mimi nilikotoka, nimetoka ni eh, mahali ambapo ni dhaifu niliyo, Allah nilisimini mpaka nimefika hapa. Nafanya nini? Ukinitathmini Unaangalia kuna mlichokifanya bado kila kitu unayoyisuka kama nikifika nitastarehe kama vile unaanza Wakati wakatikiwa dogo ah, na mimi nikifika lebu kama baba simenewa ikawa nategemea chakula mwenyewe siji nafanyaje alhamdulillah na mimi nitastarehe au nikimaliza shule Nikacha kupika pika pika kwa shuleni nikaenda sekondari nitakuwa nimekua nitastarehe Unaingia sekondari fimbo zinaanza huko akana pamba wewe ndio unaingia level ya fimbo. Mpaka unaanza kuona kuna ngoja ni chizi ngoja ni tabati. Fa mkono kimaliza hii itakuwa nimekuwa. Unaingia huko. Kwa mfano na bonus six au unenyenyesi au unafanyaje? Eh shida ndio kama vile zaanza. Huko pia fimbo zipo. Unaingia chuo. Sasa ni kile cha chuo huko, mtasalia mtapumziko. Unaingia chuo pia. Unapata mikopo au kati mingine sasa unaanza mawazo ya namu kuandama, unandamwa na huyu una na dawa na huyu, unaanza kushughuliwa na watoto wa watu, mwa kutachuo, wamezaliwa kwingine, wanaanza kukuzungua kichwa. Wajifanye wanataka kupenda na kukwenda eh, masomo, kuna mtoto wa watu anakushughulua. Usimkuta huko kwa nini ushumulini na mzazi wako kwa nini usiwazi wadogo wako au uwaache nyuma wewe ukaka umeshawishiwa sio mtakaluna hivi mambo kama hayo mtoto anamaliza chuo ahanga chukuta cho kiwaza ameingia kwenye kazi akiingia kwenye kazi shida zinaanza upya upya anaanza kuvaa uniform kama zilikuwa na shule ah kazi pia na kusaini hiyo hiyo haroje kamila chokosha mko joingia kazi kuna pande yale ya leta kuna ndani mtalala shea لو no kikosa na wadhibisha no, na majina yale yacho yipo hivyo sina sasa bora ni awe elimu muziki unao yana kia yale ya kuna ya za yipo hivyo hivi sasa ngoja kusomesha watoto watoto kibanza kusomesha tutapumzika unawasomesha unaanza ukia makesi na nini mtoto namusomesha amefika levo ya udaktari kaacha kaenda kake chini kuzungo kwa hiyo kila mmoja anayea duniani hakuna stare ya moja kwa moja duniani ni mahali pa kupita tunaandaa maisha ya ngumu ya akhera hiki ndicho chakao na katika rastilimani tulizopewa ni umbi na katika vipindi vizuri vya ulimwapo ni vipindi vya ujana na zamalizo ujana unapita una kufumba na kukunuae siku so ya mitindo naitwa baba. Kisayata za maishi. Na no, kama anajiona bado mdogo na angaliana pigana wenzake. Kama unajiona bado mdogo angalia wadogo zako. Haya hasa kwamba tujitahidi tusimame katika dini, tutumie umri huu uliopewa <coughs> na Allah Tabarak wa Taala katika kuyatengeneza chakao tusaidia. Na kwa msabao na wengi sana bila kusahau nafsi yangu waislamu na asas ya vijana tumesallallahu alayhi wasallam alisema katika hadithi ya bilal ibn abbas ertali khamsa qabla khamsi tumia neema tano kabla ya miakani mitano tumia vizuri neema tano kabla nini ya miakani mitano tumia vyema hizi heri kabla ukijakumbwa na chelezo katika aya ile yesema washababa kabla ya harakati tumia vizuri ujana wako kabla ya uzee kabla ujazeka sasa hapa vijana eh, tumia vizuri ujana kabla ya nini kwa sababu kuna mambo ambayo ukifika uzee yanakuwa ni mazito jitahidi Jitahidi sana kutumia ujana wako katika ibada mtu ambaye hakuswali miaka 50 anataka aanze kusali wa 50 bila shaka tabata usito mkubwa sana simameni leo mtu ana miaka 40 yote yuko kwenye uhumi sasa kuacha jambo hili ni kwani ngumu wewe miaka wewe, wewe. anayekua kwenye jambo ndivyo anavyozika na nayo nitaeni sana na kuwa ni kijani kipindi uhudhuria sala za jamaa funga sala, funga somo za farad na sunna jitayidi kutoa vile unavyojaliwa kwa ajili ya dini ya, ya Allah Saba kubwa katika hayo kusoma dini yako jiulize kwa nini wewe kijana kusoma Qurani kwa nini unikusoma Qurani? Yani una shida gani? Kwa nini zutumia umri kijana katika, islamu, katika Ana diniyake. Diniyake, diniyake. Kijana amaya, Uislamu anazidiwa neema anapokuwa anasimama katika dini yake. Anauisimamia dini yake na kuimembra dini yake na kuishika dini yake. Huyo ndio kijana ambaye Uislamu umempa nafasi kubwa. Sungo kijana eh mwaka wa 30 na wewe zao ni Uislamu wazazi wako mkuzie kwa Uislamu mujuri kusoma Jisua. Sikwambita siri zake. Jisua anajui kusoma. Ukauliza, "Eh? Ekuul a'udhu bi Nini maana yake? Unajui? Sasa wewe, yani unatengeneza maisha gani ya baadaye? Tumia ugenya wako katika ibada kabla ya uzee. Kuna mambo kwenye uzee mazito kama unjui kusoma Qur'ani kwenye ujana ukaanza kujifunza kwenye niwowe au mwanae atakusaidia atakusaidia wewe lakini bana uzito sana unashinda kusoma Qur'ani ukiwa una meno yote lakini kuna kipindi mene ataanza kuisha mshinda kusimama mbele ya Allah ukiwa na nguvu ya ujana kusimam na swali ramadhani inaingia utaona vijana ni watakuwa wazee wa kwanza vijana vijana wako katika mambo ya peli vijana wa vivu vijana shortcut katika kila jamu, short kila jamu. haa uki wa ukiangalia simu ana na watu mdogo mdogo mdo, lakini wawaza eh kuna mambo plani amekupumba kichwani. Tumia ujana wako kabla ya nini? Kabla ya usehe. Wazee wanakuja haraka na kutafuta haraka mno. Na sasa hivi tupouti na dha majili. Wazee wetu alhamdulillah sasa eh wana Kila zama inapoondoka ile heri nafungua na kijana saidi na miaka 40 takia na 60 kashaa chocho na sigara eh ukachochwa na nini mambo mbalimbali kwa hiyo tumia ujana wako kuna kunadhibitu mababu usipofanya kwenye ujana wako vinakuwa ni vizito katika uzee kama jemogani kama jambo la kuoa ni swala pokeno kichelewewa inakuwa vizito zaidi kuliko mwanzi mimi nina matusi sana sana vijana zangu poa au vijana hakiki kuolewa ikiwa wengine wanahamasisha uzinifu basi tunahamasisha halali vijana wao wazee watafanyeni washikeni mkono vijana wao kwa sababu hali ni mbaya watoto wa bilao wa na kidhi zimia zimekuwa ni nyingi kila pala kuna katika vitu vivyo ni lisilao kwa hiyo jiteemska hurumia jamii waumie wadogo zako hurumia ndugu zako unapoenda kuongea na binti wa watu michochoroni. au kuongea naye pazina yenu na wewe pia una dada zako hiyo deni ambalo litalipwa na mwingine sasa lazima uwe na huruma ikiwa iki ninachokifanya iki kwa mtoto wako vipi kwa dada yangu niko tayari nikimtorosha mtoto wa watu nimeemtowa hapa nikaenda naye kukomba kwa sababu ninachumba ninapanga akitoroshwa ndugu yako utafurahi hapana kama na hisi umefikira hapo sioe kwanipoa kuna shida gani haonjua bado unajitafuta utajipata nini simenelewa unalipata nini haonjua ni afanya vijana poa na wale ambao Allah niwajalia fursa ongeza ongeza kuna bintu kama umeishi na mke mmoja mpaka kwa mzee kwao mke mwingine pia atashida kwa hiyo al-hasbi kwamba hili ni jambo lipo lakini katika vita ambavyo pia sipo mfanokiwa kijana kuhifadhi Qurani si kuhifadhikiwa si mdogo kwenye Kuhi uzee hapa na uzito kwa hiyo tujitahidi sana vijana wezangu eh utumia kumsaidizi utumia wakati wakati unakimbia umri unaenda wewe ni mkubwa nimaana tunawongoza mzee anakuambia oo nasema bado mdogo baada ya miaka mitano wale wadogo na wale wakubwa majukumu yanaongezeka na kika kipindi na kwa sababu nataka kuwa na basi mtoto wa wangu si hali mtoto mwanzo kwaweza pana shule lakini ukifo wakati ukiwa peke yako hawa bado wapo unakatauna una kwa hiyo mimi na wanasii sana vijana wenzangu kudhibiti katika dini ya Allah na kusimama imani tusijiachimisiamu wetu kwa mazungira yoyote yale sisi ni Waislamu. Dini yetu ni sahihi inna din al-inda Allah al ya afi. Kwa nini unaonekana unaona aibu kuonekana ubo wa Islam? Kuonekana umeishika kitabu na kusoma. Leo ustadi atasema ndio tusome. Unaona aibu eti mtaongazi juu kusoma at Na kwani tahiyatu kathiyati ni nguvu katika nguvu ya nini za swala ukiambiwa kutasome attahiyatu lillahi wassalatu wa salamatu wa yumtami yaku nsaato no wapo utachekesha watu acha wacheke lakini si unajifunza simenieo bila kisingi na ni namna ya lazima dolaoni kisa hiyo nyaka simenieo mwa rosho mawenkenyo kwenye swala Zabu ni ngunzo katika dunia hii sasa hasiyo sikie eh kwa hiyo ndugu zangu waislamu tuliteeni hizi aibu hazitoweza kutuondolea moto siku ya kiyama tubadilike tukunie fursa hizi tusoe lakini tukibiti katika dini yetu ukiwa kwenye shughuli zako duniani yako ukiwa kwenye kazi zako duniani yako ukiwa popote Dini yako ukisikia adhana kawae msikitini shikamane ndene nyako eh otukuru tisikilika sa ingia katika uislamu mzima mzima moja kwa moja allah asema wala tamutuna illa wa antum muslimun msi facebook kwa nini ni waislamu ihdinas siratal mustaqim nini maana ile aya tafsiri yake Eh, ndinashera mm -hmm. kwa mustakil. Na kuomba Allah aniongoze kwenye njia ya fanya nini ili onyoka. Si ndio hivyo? njia Allah kwenye Sisi maana yake nini? Allah kwenye Unaweza ukawa mtimuislamu sawa lakini bado haakibiti kuniislamu ile kudaiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapo niislamu lakini uislamu wa, laki wa, wa, wa, laki wa mazoea. Ramadhani inaidia utaanza kusikia watu wanalenzizo. Wanakuta kundi la watu limeenda kwenye msikiti fulani wanaanza kuinui kwa Nawaitu, nawaitu, waitu na radi radi eti hey, eti eh hey, hey, kapora kapora eh hey, ndiwo ndiwo mada mushara oh, ma kwitikia wewe unatikia tu wala uende sima ukishamaliza unaenda na sima songo lakini sio nia ni kweli ni kwenye swaumu Mungu ila utaratibu wa nia haitamkwi nia ifanyeni nini nia ni moyoni nia ni maadili ni mapusudio isimene wewe huwezi mfano barabara hii inaenda kama chumu sio huku inarudi shambani uwezi ukawa naniye, kato, na nia wewe ukitoka hapa unaenda kama chumu kuna maneno yanasema eh usikose naenda kama chumu ndio kabisa ni nani anaenda wapi kama chumu kama nawaitu kwenda kama chumu sijalitoa haya ni poipo ibada ukishazimia lakini kama usome dini yako vitu uta uta utayumba uta, uta unaingia msikitini unapitwa swala uko kwenye kunuia tu ee, na waitu eh salat arba la taati dhuhri arba arba apa apa kwa shetani unahamu narudi na nui na waitu salatu e, mabali ni falazi unatoka na wende unza ujakamiliko unatoka nje ndio utawaje upia swali linapita kwa nini kwa sababu ubuja sogo unachotaka kutikai kwa hiyo mimi niliishia hapa na tazangu na tazangu tujitahidi sana kumshikamana na dini yetu na sunna tusiyumbe tudhibiti katika dini yetu tusikubali kunulishwa na vitu vya kutuyumlisha ni vingi katika dini ya Allah tabarak wa taala suko ikina ni nyingi tumenewa tunayumlishwa na na na na na, na na na na na dunia na marafiki na mali wakati mwingine familia zinatuyumlisha mambo mengi natuyumisha tumombe Allah tabarak wa taala tusimame imara ili tusimame imana tusindishe djua tukiswali tumwe Allah tukinitisha katika dunya yake lakini tujitahidi sana sana kuhudhuria vikao vya eneo vikao vya dini katika msikiti na kusikiliza na kukubali kusoma na kubadilika kwa namna hii tunisema Allah tukinitisha katika dunya yake na katika maisha in da wali ghaliba kale subhana allah wa alhamdik Try it.